الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الصادق الأمين نبينا محمد ولا اله الا الله اما بعد لو تنانز ملango 14 باب احفل احفل الشواربه واعف mlango ambao unazungumzia kuhusu kupunguza masharubu na kuziacha ndevu ziwe nyingi ana ibn umara radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama khalif al mushrikina ahfu al shawariba wa a'fu Abdullah ibn Umar ampoke hadithi kutoka kwa mtume رحمه الله amani yake alisema mtume khalifu mushrikina wakhalifuni washirikina yani wale makafiri kwa kitu gani ahfu ash ani punguzeni yale masharubu yaliyorefuka kupita kiasi wa'afu alliha na acheni ndevu msizikate ziacheni ndevu bila kuzikata zifanyeni ziwe nyingi katika baber wa zimekuja wafiru firu biha hadithi inafuatia na Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala wa qitalana fi sharibi, tuliwekewa kiwango cha muda wa kukata masharubu wa taqlim na kukata kucha wa natfil ibti na kungoa nywele za kwapani wa halq al-anati na kunyoa nywele za sehemu ya siri alla natruka akthara min 40 layla tusiache vyote hivyo zaidi ya siku 40 ani baada ya siku 40 kabla ya hapo tuwe tumeshakata kama ni kucha tushanyoa kama ni nywele na sehemu ya siri tushangoa kama ni nywele za makwapa tushapunguza kama ni masharubu sasa baadhi ya faida zinazopatikana ndani ya hadithi hii ni zile zile ambazo tulizitaja hadithi iliyopita katika 5000000 fitra na hata katika fitra ni hizo hizo kwa sababu yale yaliyotajwa hapa ndio yale yalitajwa kule lakini pia kuna faida nyingine ambayo tunaweza kuongeza ambayo atakuizunguzia nayo ni tahrimu halqil liqia ani kuharamishiwa kunyoa ndevu au taksiriha au hata kuzipunguza wa ujubu ifaiha na ulazima wa kuziacha ndevu ziwe nyingi Bikhilafi sharibi kinyume na masharubu fa inna yukhadhu min Kwani masharubu yatakiwa ya yapunguzwe kama ilivyokuja kwenye hadithi ya kwanza ya kuwa tufanye hivyo kwa kuwa khalifu ma washirikina faida nyingine ni kuwa ulazima wapunguza masharubu na kutoacha masharubu Yao ni marefu kupita kiasi si jambo zuri na unaweza kupunguza yote ama ukapunguza yale ya mwisho huku na huku na yale yaliozidi kinywa yale kinywa yakawa ya mpita zaidi hapo unayapunguza kwa hizo ni faida ambazo tutazongeza pamoja na zile ambazo tulitaja pale mwanzo mlango wa 15 ghaslul fi kuosha mkojo msikitini kuosha mkojo msikitini na hapa tumetajiwa mkojo lakini kusudio ni najisi yote ambayo itakuwa msikitini ni yoshwe ilims An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Anas bin Malik radhi za Allah zoeje yake amesema bainama nahnu fil masjid tinapokuwa sisi tuko msikitini na ulikuwa ni msikiti wa mtume Masjid Nabawi ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa wakawa pamoja na mtume rahman amani zoeje yake ilija arabiyun pindi alikuja mbedui arabiyun manake ni mtu anayetoka mashambani sawa sawa awe ni mwarabu ama si mwarabu muhimu ni mtu kutoka mashambani mbedui fakama huyo mbedui akasimama yabulu fil katika hali ya kuwa anakojoa msikitini ndani yake ya msikiti Fakala, ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wakasema masahaba mtume rahma na amani izi yake ma ma ani maneno ambayo yanaonyesha kuwa unafanya makosa ni kama kumkemea hivi qala mpokezo hadith anasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswali masahaba wanaposema hivyo kwa kumkemea kwa maneno makali ya kumfokea kuonesha kuwa anafanya makosa mtuna kaambia maswahaba la tuzmiruhu la tuzmiruhu yani manake msi msababishie akate mkojo wake la tuzmiruhu msikue sababu ya yeye kukata mkojo wake mwachane ile kujoa mpaka sema da'uhu Mwacheni. Mwacheni. Fatarakuhu. Wale masahaba wakamsikiza Mtume na wakamtii, wakamwacha yule alielekojoa. Hatta bala. Ani paka kujoa na hadi akamaliza kujoa. Thumma inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama daahu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallama akamuita yule mbeduui aliyekuwa kikojoa msikitini fakala lahu mtume akasema kumwambia yule mbeduui aliyekojoa msikitini inna hadhihi almasajida haki ka hizi misikiti ambazo hutumika ndani yake kuswali la tasluhu hazifai kabisa li shay'in min hadha albawli kwa chochote katika hu mkojo yukojoa wala alqadhri wala chochote katika uchafu wote inama hiya, si vinginevyo kwa hakika misikiti ni za li dhikri zimejengwa kwa ajili ya kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake wassalati na kuswali ndani yake wa qira'atil qur'ani na kusoma qur'ani au kama kala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ama kama aliyosalama mtume rahma amani sio hiyo yake. Kala anasema mpokezo halifu faamara rajulan. Mtume sallallahu wa alayhi wasallam akamrisha sahaba mmoja wa kiume. Min alqaumi alikuwa kati ya wale watu waliokuwa pale. Ana yani kati ya wale maswahaba waliokuwa pale. Mtume akamwamrisha faja'a bidalwin min ma'in. Akaja nando ya maji fashannahu alayhi akai mwaga akamwaga yale maji juu ya ule mkojo ana kamwaga mwaga ili yale maji yakahakisha kuwa umetawanyika e, yamepata mkojo wote ule hadithi inaishia hapo hadithi hii na mafunzo mengi sana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii bila shaka amekuwa ni mwenye kutufaidisha na faida nyingi sana ambazo inshallah tutaja moja baada nyingine. Faida ya kwanza kabisa ni ujubu al-inayati bil masajid wa tanzihiha ani ulazima wa kutilia umuhimu usafi wa msikiti na kuepusha msikiti na aina yoyote ya uchafu aina yoyote ya uchafu kwa hivyo yatakiwa muislamu anapokuwa ana nafasi na uwezo aweze kuhakikisha kuwa msikiti ni msafi kama kuna mahala ni pachafu basi asafishe na kama kuna mahala ambapo labda ule uchafu hausafishiki mpaka gharama fulani tumike kama sabuni kama brashi na labda havipo basi akishe kwa vimepatikana ili msikiti uwe msafi wakati wote fagiao natakiwa anuiwe kama haupo kama upo atumie kufagia lakini pia mbali na kusafisha pia uwekwe marashi naam kuna aina fulani ya marashi ambayo unaweza kaweka mfano kama siku hizi za leo kwenye carpet ikawa ile carpet inanukia vizuri na kisha unaweza hata ukafukiza msikiti ukachukua chotezo kikandani ule ubani ambao unanukia vizuri kisha kuzungusha msikitini watu wanafanyaji wanaskela harufu nzuri hasa hasa siku ile ambayo unajua kuna watu wengi msikitini na kwa ajili hiyo uone labda kwa ajili ya unjuo labda kwa kuna jasho na joto na mwisho wewe kabalika ikawa nzuri kwa ajili ya hali hiyo sasa ni vizuri kuweka marashi kama hayo na kuweka udi kama huo ili watu waweze kusikia yake nzuri na waepukane na alfumbaa ambao inaweza kutokea Kuna kisa cha sahaba huyo sahaba ni sahaba wa Kike na kazi yake ni kuhakikisha kwa wa mtume ni msafi akiona kuna mahala kuna uchafu ndio anaokota kuna mahala kuna uchafu ndio anasafisha kuna mahala kuna uchafu anda na fagia kika anakisha kwa msikiti wakati wote ni msafi na unjua yule msikiti wakati wa mtume ulikuwa huna carpet na mikeka hivi ni msikiti tu alafu mchanga mchanga lakini hivo hivyo alikuwa anahakisha kwa hapo kwa hii mchanga ni kusafi ili waislamu wanapokuja kuswali maswahaba waswali mahala hapo ni pasafi lakini pia msikiti uonekane katika hali ya usafi na hiyo ile jambo jambo ambalo lina nyingi sana lakini pia Mtume Allahu alayhi alitaka alitaka kuadhimishia masahaba anifadla ya mwenye kufanya hivyo kiasi cha kuwa huyo sahaba alipokufa na ilikuwa ni usiku Masahaba kenda kwa muzika nikaisha hivyo kisha baadaye ndio mtu mkaja na huona labda niluzie baada ya kuona kwa kuna uchafu uchafu lakini sasa yule aliyekuwa hamuni hamuoni akaulizia kuwa iko wapi yule alikuwa kazi yake akifanya hivi na hivi na hivi msikitini makaambia mtume huyo aiskufa kidani kutosha na kimzika akauliza mbona mkoponijulisha nsuba kumwambia kuwa ilikuwa usiku na tukuona hakuna haja ya kuwa tukusumbue kazi ambao anaweza kaifanya kwa sababu kuna tu wenyewe wafanye mtume akawaambia wamuoneshe kabri kaburi la huyo sahaba na kweli ukampeleta paka pale kabrini na kisha mtume katika baadhi ya riwaya zinasema kuwa akasimama kama vile mtu simama nyuma ya janaza na masahaba akapanga safu nyuma yake mtume kisha mtume akaswali kumsalia yule sahaba alikuwa tayari achazikwa kama vile janaza uswaliwa Allahfikisha mtume akasema hakika e, haya makaburi yana giza na Allah huwantia ndani nuru kwa swala yangu ninaposalia au maiti kwa jumla huyu ndo sahaba pekee ambaye mtume ashe kumsalia baada ya kuwa achazikwa Rao inadhika nasema kwa wale maswahabu walimzika yule sahaba kisha wasimjulishe mtume kana kwamba aliona kuwa ni jambo ndogo tu na yeye ani lazima atimtumwaambiwe fakwa yake lakini jambo hilo mtume alionesha kuwa asivo hivyo walivochukulia ni zaidi ya walivyodhania na hakuna kazi ambayo ilikuwa nifanya bali na hiyo kazi kubwa ambayo ilikuwa kuwa ni ndogo lakini kubwa zaidi kazi ya usafi wa msikiti. Hata siku zetu za leo kwa kika jambo hili limeachwa na wengi wetu kwa sababu ya kuona kuwa ah, si msikiti una mfanyakazi ambaye kazi, kazi yake ni hiyo. Kwa sababu kwa nini fanye kazi ambayo ina mwenyewe. Lakini hapana. haimanishi kwa kama kuna mtu amewekwa rasmi kwa kazi yake ni hiyo, uwe ukifanya upati fadhila bajndu dapata zaidi lakini pia hata ikiwa ufanye basi msaidie ngoja akifanya kisha ende muambie kuwa pia nini wachungusaidie kidogo unamsaidia ili tu opati hizo faida naelewa na haya ni mambo ambayo yetakiwa hasa wanafunzi wajizoeje wa kujitolea sababu ikiwa sisi watu kujitolea kwa sababu hatuna uwezo wa kunjinga msikiti hatuwezi kujitolea katika msikiti kuweka mabusati kwa sababu uwezo huo. Hatuna uwezo wa kusema kwetu tunuiwe feniki ama ta tuweke badilaki ama vitu vingine hivi kama kupiga rangi msikiti. Yote hiyo hatuna uwezo huo. hata uwezo wa jamaa tunaweza pia kwa kusafisha pia tushindwe Sasa hii shida kubwa. Naelewa shida kubwa sana. Mimi nakumbuka pale msikitini kuna mmoja katika maamuma ni mtu ana uwezo wake mtu ana wake mashallani katika watu ambao Allah mwaneemshe epya anaweza kujihisabu katika watu aniko wale angu leo kitu na swali watu wanatafuta kwa vivango lakini kwa wale wengi ambao tunaswali nao maamuma pale yeye ni katika watu ambao kidogo wanafadhani katika pato lao lakini pamoja na hivyo yeye huwa anatenga siku fulani anakuja kwa ajili ya kusafisha tumsikiti nasukusafisha tunaufagie mm -mm. hii carpet anachukua maji na brush na sabuni alafu anakuja kuanza kusugua carpet ili nini nyinyi mnajua carpet na mashine wale wenye kusafisha carpet fanya, anafanya na mkono alafa anachukua timu yake kama wawili watatu wanakuja pamoja wale anawalipa lakini za kulipa lakini mwje pia anafanya na mkono wake na hajilipi lakini analipo na Allah Subhanahu wa Ta'ala hasa hebu mtu kama ambapo sisi hii kazi bwana nikifanya sina kazi ya kufanya kazi na mwenyewe tina mini kufanya ama unezo kuona kuwa kama una uwezo kazi kama ukweli, watu watanionaje hali ya kuwa mimi bas, kama ni vipi basi wale kufanya lakini si mwenyewe lakini si mwenyewe lakini hivo ndio vile kwa kuchukulia hivu mwisho tunakosa pepo kwa njia ni pesa kama hizo. Unjua hii pepo ambao tunaisikia kuwa Allah Subhanahu taala ameandalia waja wake wema hakuna anejua ya kuwa ni kitu gani ambacho kitakuwa sababu ya kuingia peponi. Sababu ukianza kufatilia historia ya vile mtume alikuwa anazunguzia watu walikuwa naingia peponi unaweza ukashangaa. Hani anataja kitu ambacho hatulikuwa hautumaini kabisa kwa hicho pia kinafanya mtu ingie peponi. Hebu niambie Hasa mfano kama yule aliingia peponi kwa ajili tu ya kukata mti uliokuwa umeanguka njiani unaudhi wenye kupita ikawa nini ni sababu ya kuingia peponi sasa ikiwa ule mti umekuwa unaudhi wale wenye kupita njiani Ye akaukata na mtu ana anaingia peponi je ikiwa ndani ya msikiti sasa kuna kitu kinachoudhi wenye kuswali alafu akikiondoa nani ambia atakuwa na fadhila kubwa kuliko mwingine nyule aliondoa kitu njiani ambapo hiyo njia hata kama watu wameonaakuwa kuna mti hapo walikuwa sote wapita na pita wanapita ukando kando mwingi amepita kati yake na huyu ambaye sasa msikitini kuna uchafu pale kuna uchafu pale kuna uchafu pale, kuna uchafu pale shaka itakuwa una kubwa kuliko yule kasikiwa kile kilimughiza peponi wajueje kumjia naelewa kama hayo kwa hivyo yatakiwa zaidi Tujitahidi katika mambo kama hayo. Na hindo maana kujizoesha kujitolea kwa ajili ya Allah. Wakati mwingine mimi wanaongea na sisi pia wote nasikia watu wakiongea kwa unajua hii dini huwa inaendeshwa kwa watu kujitolea. Kuanzia zama za Mtume hii dini imeenea nikatifikia kwa ajili ya Waliotangulia kujitolea kwa ajili ya dini hii. Kwa mambo mbalimbali kuna wale waliojitolea kuitangaza dini kuisambaza mpaka ikatufikia kuna waliojitolea kwa mali yao kujenga madasa za kusomesha watu na misikiti za kwa watu kuswali na gharama nyingi za kuchapisha misafu na vitabu vya dini na nini kila mtu anachangia katika kule kuchilia kwake ndio dini yendele. lakini sasa unaizo ukasikia watu wanahimizana kwa jameni basi watu wajenge madasa watu wajenge misikiti na kuna fadhila za kufanya hivyo watu unapata mtu anasema kuwa mimi inshallah pia Allah akinjalia uwezo sitawacha kujenga msikiti au sitaacha kujenga madrasa hasa wewe unaanza kusema inshallah ukipata uwezo huo ukfanya hilo jambo utafanya na kuna uwezo ambao unao wakufanya hili dogo na ufanye sasa itakuwa maana unadanganya Allah unajidanganya una, una mwenyewe yani mtu ambaye ana moyo kujitoa si lazima awe na uwezo mkubwa ajitolee kitu kikubwa huwa anaanza na kile kiwango ambacho anacho cha uwezo wake kwa ina maana kuwa tujitahidi sana katika swala hili la kuchangia ngalao pia usafi wa msikiti. Naam. Ukienda shule wana watu wanaoitwa scout. Shuleni, sije kama mshebusike nyinyi. Na wengine wenu mnajua. Scout huwa wanafundishwa tabia ya kujitolea kusaidia jamii. Mshebusike hivyo ani wanafundishwa kuwa, wakienda mahala, wakiona kuna kitu kina akiko eh, sawa wajitolee kukirekebisha na ukiona kuna mtu kidogo ana shida wajitolee kumsaidia yani mambo kama hayo na kweli unapata watu wanaeleweka katika hali hiyo sisi hatufai kujichagua kuwa scouts ndani sio tunatakiwa tuwe scouts na zaidi ya scouts <laughs> lakini hizo hayo mambo tunasikia tu kwa tunasikia sio hapa pia kuna scout kweli kwa maana kwani kuna wale ambao hawagoji kuchaguliwa. Ana hao umetolea kabisa. Ukiona hivyo unaweza kuwafanisha wale scouts na wako zaidi wale scouts. Au kama haukweli. <laughs> eh? Yeah? Naam. No? Wako basi inshallah tuna wa, wa, wa wote ni yani. sikitio wako. Nasema kuwa tuko. Yaani we pia ujisabu ndani. Ili sando itakuwa hiyo ndogo nzuri. kisema wako umejiweka mbali kabisa lakini imeiliweka hiyo hiyo imeiliweka sasa hiyo ni faida kwanza muhimu sana inaopatikana kwenye ardhi hii lakini faida ya pili ni uharamu wa kusababisha msikiti kuchafuka kwa kutupa ndani taka uchafu aina yote ama hata najisi kama tulivyoona huyu akikojoa msikitini na akakemewa. Sasa kuna jambo hapa bado ni muhimu sana. Mtume aliposikia wale maswahaba wanamkanya yule asipojua msikitini. Tena kwa nguvu na kwa ukali mtume hakuwakataza ya kuwa eti ni makosa kumkanya yule anaechafua msikiti asichafue. Tunakuwakanya. Hivyo bali mtume kile ambacho aliwakanya ni ile njia waliyotumia kumkanya yule na kaambia kuwa mwacheni ndio katika dhika kaja ikasemaji la tuzamiruhu kaja lafzi hiyo na lafzi ya e, la tuzrimuhu maana la tuzrimuhu tukasema manake nini Ani manake msimwambie maneno ambayo ni ya ukali yatakayosababisha mpaka atishike alafu akate mkojo wake kabla kumaliza kunyaji kukojoa. Kwao acheni kutumia maneno hayo makali. Kwa hiyo tu ndio mtume aliwakataza. Lakini kuli kumkataza wati anafanya kitu kibaya kwa mkataze ile njama mbale hata mtume mwenyewe alikuja akamkataza. Unaona? Harithi anasema kwa baada ikojoa mtume Kisha kaja akamwambia mtume. Lakini kwa kumambia kwa njia nini? Ani laini na njia nzuri ya kuwa hizo misikiti azikujengwa watu waje wakojoe ndani na haya mambo machafu ndani bali imejengwa kwa ajili ya nini? Ya watu kuswali, watu kusoma Qur'an, watu kuleta fikara. Kwa hapo pia kile ambacho msawabu alifanya pia mtu anafanya hicho hicho. Cha kufanyaji, cha kumkanya, asifanye alivofanya. Kwa ina maana kuwa mtu akionekana anafanya chochote cha kuch perform akanywe. Isipokuwa tu ni akanywe vizuri. Kutumia njia na hasa hasa anapokuwa ni mtu ambaye tumuona kuwa ni mtu asijua kama vile huyu mbedui na wabedui wengi huwa hawa, hawana elimu ya dini hiyo sababu ya kuishi mbali kama ilivyokuwa zama hizo yani waishi mbali na pale Madina kwa hivyo hawahudhurini nyingi za mtume kwa hivyo tunapata hapa faida kuwa kile ambacho mtume wakataza wale maswahaba si kumkataza yule isipokuwa ni njia ambayo ilitumika kumkataza ile njia ya ukalile mtume alikataa kwa nini tunapata faida kuwa mtume alikubaliana na hao kumkataza ni kwa sababu mtume pia alikuja akamkataza pia mwenyewe Lain, lakini wa kutumia njia ya ulaini na maneno mapole na mazuri basi ipo Nam Kwa hivyo jam, kitu chochote ambacho ni uchafu akifai mtu kukiacha msikitini mfano mtu anataka kuacha usikati kucha usikatie msikitini. Ngoja kuja sinaje. Lakini ikishamkae msikitini itakuwa ni nini? Michafu. Mtu labda unakatasi Unatupa msikitini. Mtu labda umetoka nje na miguu imekanyaga matope huko, alafu anaingia msikiti hivyo. Mtu labda unahisiakuwa sijui na kamasi ama kohozi Unatema msikitini. Unielewa? Hutu kama hivi ni makosa. Licha kwa nini? Sinaje lakini ikiwa ni najisi ule uharamu wake unazidi yani yale makosa yanazidi kuwa makubwa zaidi kama alivyokanywa huyu alifanya kosa hilo la kuweka najisi msikitini naam faida nyingine ambayo pia tunaipata kwenye hadithi hii ithbatu najasa ti bauli aladamu hadithi hii inathibitisha ya kuwa mkojo wa mwanadamu ni najisi hadithi inaثibitishia ya kuwa mkojo wa mwanadamu ni najisi na sababu e, baada ya kukojoa mtume akaamrisha maji letwe yakamwagwa juu yake ili ndio pale mahala pasafishike na hii ina maana kuwa ikiwa mkojo umeenda mahala ambapo ni e, udongo Sisimiti na ni mahali ambapo panaweza paka kauka sasa ili kusafisha pale ni kumwaga tuji yake maji mengi ambayo atakua ni mengi zaidi ya ule mkoja wa ile kisha sasa zama yote yakameza na ile ardhi pale mahala hapo ni pasafi lakini ikiwa ni sehemu kama smiti ama ni nguo kama carpet hivi hapo lazima pasafishwe uwezo ukasema tua tukamwaga maji nipasafishwe kama ni dasta vizuri kwa sababu ya kuwa ile smiti, nini, ule mkojo Kutabakia pale na yale maji ukimwaga kisha na ule mkojo na pale juu pia yale kwa sababu ukichanganya maji na mkojo maji na, na ikiwa ya pale pale Nisawa na kuchukua mkojo weke kwenye ndani ni masafu dafutu tumie kuoga na kutukia machafu kwa nini kwa sabi shisa na mkojo kwa hivyo ni machafu yote lakini ikiwa ni ardhi itakuwa imesha e, nyonya ule mkojo kisha ni maji ya ki, juu yatakuwa pia na nyonywa baada sasa ni athari yake ni athari maji tofauti na ikiwa yote yameshabakiwa juu kwa sababu yako ni smit itakuwa ni yaondolewa yote pamoja ule mkojo apigwe ili ni kubaki